Закралася думка, що таємне навчання кабалістиці та алхімії – все це фантазії його запаленої уяви, а сам він – безнадійний, психічно хворий, і що уся його екзегетика і герменевтика музики – обман. Злякавшись цих думок, Яків утік від самого себе у Київ сподіваючись, що ніхто не помітить павуків у нього під піджаком. Ні, це не я. Я не міг собі вигадати всього цього. Це не може бути лише хворою вигадкою. Яків зрозумів, що музикою сфер у Кракові він завдав серйозної шкоди тонкому інструменту свого розуму. І тепер із цією розкроєною, Другою, внутрішньою, до якої нікому немає діла, головою, треба щось робити. І він поїхав до Києва.